xa temos outro lado do fio telefónico a nosa correspondente Alí dos Ancares, non? No? Vamos a felicitarla, a darlle ben vida felicitar Joano eh, agradecerlle moitísimo, como sempre que, que, que, este que este con nosca aquí moi boas tardes, Fernanda Boa tarde, Juli Hernando, que tal? Benvida, moitísimas gracias por seguir acompañándonos e eh, eh, facilitándonos sempre a túa conversa, a túa crónica dentro de San Xoán Calés. Feliz ano diante de, de nada. Feliz ano para todos e sí. sí, eso. A ver que a ver que este ten, ten boa pinta, seguro que que ben bon Eh si. Sí. Nos portaremos nos ben e entonces eh, seguro que seguiremos ben. Si, sí, eso. Bueno, que portánse ben os rexes contigo. Eh, sí, claro Claro, é o claro, pues, que, sí. que facía falta, claro que sí claro, bien, hay, hay que rematar ben as Navidades Non podía ser de outra forma ¿no? Se <risa> eh, sí, sí. te vimos que eh, eh, Finalizaxe o ano moi ben Que ademais eh, Estivexe noteu Que, eh, que, que eh, a, a bicicleta eh, hombre Disfrutaxe con ela Bueno, de verdade que Tivemos un tempo magnífico Alegramonos moitísimo sí, E empezamos, empezamos a preparar o terceiro RAIS ajá, eh, sí. Que xa vos teño comentado Que ten un traballo de campo moi importante <risa> eh, Porque hai que pois Todos os camiños Sinalizar eh, e todas esas cousas Claro, claro, claro no, Póñelos no mapa bueno, <risa> po, entonces, bueno, Claro, pues... hai que mirar se si están abertos Pechados e en que estado están, en entón no mapa parece todo eso, ya hai bueno. que ir por todos, andar todos. Bueno, pois pues, eh, acaba de mandarme buenas tardes Fernanda, desde Suiza o noso amigo Máximo Felipe <risa> ¿Sí? Ah, feliz ano Máximo <risa> Moitas gracias por eso, por saudar Muy ben, pois pues, Eh, mm, se tes preparado algunha cousiña, ben, e se non, eh, eso, xa fixemos o, o, o, os deberes que tiñamos. Felicita, no? que, bueno, o raid mm, ten muitísimo traballo e eh, eh, non irás tú sola, non? Non, e que xa empezamos o que é o grupo que, que organizamos dentro do Club Fluvial, eh, eh. pois xa como tivemos tan bon tempo e xa quedamos en varias ocasións, porque este no queremos ou seja, meter mapas novos, e ah. o que vos digo que é moi traballoso, porque se Hombre, trata tanto. de coller setores de mapa, son cuadrículas, como lle chamamos nós, e sí. andar todo, andar todo co GPS, e eh, apuntando se si está pechado, se si está medio abierto, se si se circula sí. ben cabinci, si se non... Entón, bueno, pois pues, un traballo de chinos. Eh, eh, pero, bueno, como se faise fai con gusto, claro, Hombre, que quedamos. Claro. Pues, repartímonos, vamos do, de dous en dous, de un en un, pois pues, sí. eh, vamos cubriendo todo o mapa novo que queremos e en marzo, pois, pues, volveremos a ser o primeiro. Estamos aí de os pioneiros, sempre eh, os máis valientes, o primeiro da eh, temporada. Eh, eh, eh, si, sí, eu queria te preguntar te cando chegas, por exemplo, non sei e vas aí polas terras de Cervantes subes arriba, e desde o alto veis un pobo alabaixo veis salir fume das, das chimineas Sí, según que zona, eh? Sí? Mira, eh, donde en Cervantes ainda hai bastantes casas con fume Sí. Quero decir que se mantenhen bastante... Penso, eh, eso é, iso oh, é a hoyo, non é ninguna estadística. Sí. Penso que as casas están bastante abertas. Sí. Uh -huh. en, en cambio, mira, esta zona que vamos meter nova no, no, no RAIS, é. que é unha zona de BCRA que, que muy, muy autovía, é moi amada a autovía, e, sin embargo, é a máis eh, despovoada, que máis poboación perdeu en España, salía sí. este ano e aí, pois, andábamos buscando un sitio para facer o cambio deixar uh -huh. as vexas e aparcar, uh -huh. e resulta que, que, pues decíamos, non hai sitio. e che, Chegamos a unha aldea, eh, mirando que non había sitio, cando empezamos a preguntar, dice, no podeis trancar as ruas todas, que aquí solo hai doas casas habitadas. Uh -huh. O cal, fíxate, que ao final vámoslo a facer aí, que casi uh -huh. ten unha plaza moi pequeniña, pero que se pode aparcar por todos os lados, porque... Uh -huh sí que é unha zona que, en teoría, moi de moi bo tempo, moi ben ubicada, incluso tiña era a única zona de Becerrea con viñas, y, y antiguamente, ¿Eh? e antiguamente, sin embargo, aí non ten pobo acción, non sei porquê, pero en Cervantes sí que ah, mais, ¿no? sí que raro eh, chegar á aldeas Cavici que non teñan as casas con fume. Hai un refrán que di, fogar sin lume, fogar sin alma. Claro. Sí. Claro, claro, lóxicamente es que xa, nesa zona, Nesas zonas concretamente Pois é o que bueno, Aproveitar a natureza Para poder facer lume eh, eh, co, bueno, pois, O, o carón sí. da lareira Da cociña económica tamén Algunos deles Oye, que, que por certo, sabedes que viñeron bueno, Este ano, facendo un resumen Este ano que pasou eh, e anos que tivemos moitos inquilinos, xente que veu asentarse aos Ancares, non? Mm, si. Sí. Xente de fora que volveu ou sí, o... sí. Bueno, que retornaron ou simplemente novos novos habitantes, como vos iba a poñer o caso de Pavel, Pavel e Alisa, dos que temos falado de Navia de Suarna, que son este, este artista ruso que traballa sí, co, co co ferro, o... sí, sí, co ferro, co ferro sí. Sí. Eh, Nadal bueno, sobre os mediados de decembro antes de que rematara o curso escola escolar, sí. poisña pues tiña ha comenzado que eu participara nunha árbol de metal donde sí. cada rapaz ou incluso invitados do centro que eu uh -huh. fui, tamén a miña miñafoliña de metal ali guiados por pavel no, no xunque e uh -huh. todo isto non e digo bueno, pues que viñeron para aí non e mira unha anécdota de que foron cear o día de Noite Boa invitados a unha casa, non? Si sí. Niso espíritu que, que temos na... No, no, o espíritu, non? De decir que mira, que detalle, non? Que, que por, por as dúas partes de que esta xente, pois pues, nova, que que, que celebrará a Noite Boa uh -huh. eh, nunha casa dos Ancares, non? Si sí. Digo a estes, pero... Coñizo máis casos personalmente De xente que se veu sí. Que quizás se viñeron solos Ou non teñen arraigame que podemos ter Pois outros sí. O que foron acollidos o día de noite Que e fin de ano pois en, en casas da xente da, da zona Da zona, sí, señor sí. Sí, sí. No, eu, eu neso tiño eh, Vaya Que tiña sabido de que eh, Hai xente que se achega aí, eh, Precisamente xente Que, eh, que, que, en fin, que non teñen vínculos con, con eso, pero que chegan aí e eh, se ve que faen os seus trámites, como seja, e a a vivir aí. Sí, sí, que, bueno, moita, moita, vamos a decir que non, pero si sí que sí. hai casos, sí que hai casos, que sí, non sí. había e agora sí que uh -huh. sí que está habendo. E oi, por contra, que eu estaba pensando así, non, cosa, eh, como aspecto negativo, teño que decir que, mira, no centro de Bezarrea, en cambio, pecharons un montón de bares pares eh, que eran un pouco históricos de toda a vida nestes últimos anos por subilacións por, por, por, non sabes, por, por sí. distintos motivos non? e ora si paseas polo, polo que é a rúa Carlos III desta que o, quedan moi pouquiños en esa zona apenas eh, hai un puñado de, de bares que, que permanecen abertos sí, sí. hai dous que tan casi seguidos que é o centro e outro máis Sí, este que abrí un novo, que se chama precisamente Vía Cúnich. Bueno, sí. cambio de donos, non? Pero un cambio, si sí, sabe, de súa vila de toda a vida, que era sí. o despozo Ardís, pois o reformaran e xa pechou. O Villamane, que era un histórico de toda a vida, pois xa pechara con anterioridade. Sí. Non tamén o Islavín. Sí. Bueno, os bares tenden tamén a pechar moitos domingos, non? Uh -huh. E un horario máis. E sí que... Sí que aí notas que se perde que perdo... Os xeitos dados polo Covid ou sí, sí, sí, sí. o despobamento que sí que notas un pouco de, de, de tristura ou magua en ese sí, sí. Hai magua aí nessa estrada que ven a, a que vai da Treixala a a a, a, a as Nogais, está bastante Sí, apagada. Apagar. Eh eu tu... eh, cando estivei aí no verán atubei bastante apagado. Es ceto día da feira que non había donde meter un coche. Lógico. Logo xeite tamén, eh? sí. claro, a nacional sexta tiña aí moitos negocios, moito e tal, e bueno. Sí. Eh, nos últimos anos, pues si sí, te parece que se vai desplazando tamén no, A a juerga, a outro... Sí, a, posto, a, a, a outro sitio, sí. Se centraliza, sí, sí, Pois, que te desexamos todo a mellor, que seguro, uh -huh. nalgúnha ocasión, cando acabe esta podremia, eu, polo menos como aficionado, intentarei facer <risas> eh, eh, o posible... Talín, ¿no? Como di, Máximo Max, está dicindo, cando hablo... Eh, mira, o que me dixo el ahora mismo, dice dices, cando ouigo hablar de pedalear, sempre con seguridade, é fantástico e además me gusta moito oi, que sale máis ahora que estamos aquí xa como especializándonos en rutas costa para baixo sabes moitos kilómetros pero ben agradecidos exactamente sí señor que... pero bueno Xulio xa sen que a ti non se faz falta ni, ti, ni eléctrica ni, ni... No, no, non non que... negativa sí, de verdade que a eléctrica mm, eh, chama má atención polo feito de que sei que é un poquinho máis un, un poquinho dá un poquinho de seguridade pero sí. pero en realidad como estou acostumbrada acostumbrado precisamente a outra claro a teño a de carretera, e teño de montaña e a verdade é que, que sí que teño a facer esforzo lóxicamente, cao mi, en miña edade parece ser que, que, que compre tamén un esforzo pero, pero non sei levo, non te xexero desde que collín desde que me baixubilei pois pues, debo levar 14 ou 15 mil kilómetros feitos xolín, pois sí que, sí que lle das ademais é que tamén ninguén te vai preguntar canto este legado é que claro. tratase de salir e disfrutar é Eh, exactamente, eh, eh, ahí está, ahí está. No exercicio físico que, que, que compre facer por, pues, no, no lógicamente eu eh, no vai, que non me vai a pasar como como como obispo. Con, con tocha, ya, que resulta que un paisano dixo ao bispo, eh, "Vexo un pouco decaído, eminencia." "É eh, eh, que mire, me drome un pouco a barriga non vexo os pers." e dixo yo o paisano digo, entón como corta as uñas dice, de memoria Oye, pero mira a mi agora este obispo este, este obispo está bon, pero mira nós temos aquí un obispo En, en Becerrea que é mítico que é un cura, é cura sí. pero ten o mote de obispo non sei se alguna vez, non creo que non vos falei dele e a verdade que é un personaxe pero, pero admirable que ten 80 e largos anos e chamaron o obispo, dí el que porque cando veo aquí adjudicaron aquí eh, treze parroquias que eran moitísimas, non? Claro. Entón Dí, él comenta, non sen si o dize porque é moi bromista. Sí. E entón este, este obispo de vai misar a parroquias que quedan aquí longe de Becerrea en bicicleta. Ah. Ten oitenta e pico anos, pero este de os pés, eh? eh? Claro. Mira os pés que non ten barriga. Claro. claro. Va, velo, velo por detrás e parece un mozo e xa te digo que vai pa a ter 90 anos. Pois sí, sí. pues eu, eu collezo, sí, miralo por detrás é un chabaliño. Sí, sí. No, pero pa, sí, sí. paga pena facer exercicio e ao mesmo tempo si disfrutas tamén co, co, co que fas, e eh, eh, eh, eh, chegas e ucho lugares. De verdade que cando cando me desplazo cos amigos, para, vamos coa furgoneta eh, desde unha zona determinada, facemos unha ruta especial e tal. Eses paisaxes, esa e esa zona eh, que que que visitas, no, mm, mm, Pois, eh, non sei, con unha tranquilidade completamente sí. non? Que que non aparecen tampouco ningún, ningún coche que, que che faga dallo sí. tamén E eh, iso eu, vamos, eh, admiro moito E ao mesmo tempo, pois, gustame disfrutalo, non? Si, sí, si sí. Hombre, que se disfruta moito Si que é por... unha posibilidad de viaxar e coñecer Si sí. Está clarísimo Aquele claro. exercicio, claro E a tecnoloxía non é só coñerle un motor a bicicleta Porque ti sabes que hoxe non teñen nada que ver as bicis que as bicis dai 20 anos hai sí, sí, tes unha amortiguación tes, tes outros desarrollos sí, sí. que te permiten ir con tranquilidade, con comodidade o sistema mm -hmm. de frenos é bueno, unha delicia sí, sí, sí. por non? xe eu lle preguntaba a Fernanda por eso do da do fume da, da, nas casas, non? Das casas, non? que, claro, o o des es... arriba porque la pode chegar un a sitio, eu o salvar tranquilamente sí. un ratiña. Sí, pois pues sí, mira, hoxe, hoxe estive isto en Cantabria, eu mm. xe fizen unha ruta pero preciosa, porque aquí tamén un están os Picos de Europa nevados e estaba o día despejado. Desde mm. alo arriba casi que chegamos casi ali a Reinosa por, por pistas de terra, vía de Santander. Hai, ah, vendo a cidade de Santander e os picos Europa nevados. E claro, sí. sí, sí. parecía todo como era o horizonte, dices que casi parece que están na mesma altura. Pois alegre, pois alegre e que sigas disfrutando, eh Fernanda. Non ten non ten como máis que sabemos que estás nada, nin incommodades no, nada, en, eu só son... Eso, que espero que vos gustara a crónica Hombre, te que... claro, trato que sí, claro claro que que nos Ya sí. nos dirás a ver como vai eh, eh, ese traballo de de campo. De raid, como dices ti, eh, que bueno, pues para para mes de marzo, ¿non? Para o 5 de marzo está posto. Ah, sí. Sí, a ver, si a ver que tal, nos vai, pois pues xa é o y Ya sabes que, que nos somos talismán para todas as persoas que temos ao corazón o xe sea que, polo tanto sorte. exitazo sí, garantizado o xeito, non, o demás es que xa la, pues, a xente que está aquí o cargo bueno, pues, eh, eh, a ver, é unha garantía aparte que vou vos de, destacar un, un tema, non? Hmm. Eh, xa termino o, o, darnos un pouco o mérito que ten isto que estamos organizando unha carreira cando non sacamos ningún lucro económico mm. é decir, o que o facemos porque nos gusta e leva che tempo e un traballo porque nos gusta non? Claro. pero unha mágoa porque este tipo de, de actividades cada vez están profesionalizando máis e están facendo as empresas sí. em vez, está entrando aí muitísimo. Empresas pois, a organizar este tipo de eventos porque cada vez em, em, menos xente que quere ou pode sí. eh, pasar este traballo non? Yeah. e nos de momento pois, celebramos que ainda temos ese ánimo esa energía e esa, e esa que, convivencia e que non comercializades non comercializamos, non, porque non o facemos para... Ca... Eh, sin... Claro, os cartos son do club eh, con eles pagamos eh, eh, exact... porque son despois viaxes Exactamente Pois pues, es pues, eh, pues, pues, eh, pues eso, pois pues, parabéns xa eh, che decimos e de, de, de seguro que terás moitísimo éxito Moitas grazas por, por a túa participación Pois pues veña unha perta se a todos Igualmente. Igualmente Fernanda Hasta logo Vamos a ponerle otro bocadillo de música, ¿no? Sí, vamos a hay que adubiar algo esto. Venga, ahí vamos.